arren lehena, gaur haste artea historiari ere behako bat emaiten diogu zurekin pexe begi egunan Egunan. Eta gauktuaanengirara beg begizere gibelera, ez dugu pertsona bat bereziki aipatuko baizik eta larogo iga gen hamazkara joanengirara eta eta talde ahmaatoren ekintza bat aipatuko dugu. Ba jala geratu da duela BJita B urte susen mila aberzioun tal larogoian, Hori gertatu da Ispaster herrian, Leioa-Giotikorbilden herrian. Braceta erakundeaka uh, Guardia Civilaren konboi baten kontra ekintza bat uh, burutuko du. Ekintza hortan sei Guardia Civil ilsendira eta usu gertatzen zen bezala garaia hartan Espainiako estatuaren uh, egoaldetik etortzen ziren uh, gazte batzu dira beraz Guardia zibil horiek da konboi uh, baten uh, auto bateana uh, arma batzu bada ziren senta iduriz guardia zibil horiek entxea zert ondoko enpresabatek uh, ikitzen zituen uh, ahmak. Beraz, uh, etaren uh, komandoa entxatzen da, beraz, ahma horiak egeko operatzea, eta uh, dira, Granada batzu iduriz, eta beraz, eta kide bat uh, hiltzen da, segidan, eta beste bat uh, lagiki zauritua dena atse manen dute, beraz, uh, autobatean hila ere, beraz, horot arat, hila. Ekin zabatean. Hmm. Hala, seik Guardia Zibil eta bi etakide. Bai, hori da. Ondoko egunetako ehozketak ere, tentxoekin eh, iragantziren? Bai, hala, bi aldeetan, beraz, lehenik Bilbon, zenta Bilbon uh, pasatzen dira, bakatu Guardia Zibiren ehozketak, berak, eta Bajne Espainiako Bahne Ministroa horro da, eta beraz, tentxo momentu handiak ere, gertatzen dira, beraz, uh, erizaren uh, bajnean eta Inguruan. Uh, aipatu bera da janna uh, uh, beraz horzketetan dena pesak bistan dena goraipatuko duela guardia zibiltada dena uh, galeginen du ere uh, guardia zibilak uh, erail situsten er uh, barkamenak bistan dena eta kitendako eta eh? kitendako hili hala eh, beraz tenzio oso batzuen zuen zunen dira ere izan eta bestaldetik uh, eta kitide baten horzketetan ere hori durangon pasatzen direnak hori durangoko apesak Talde batek e, idatziko du gutun bat, e, idakuria izanen dena eusketen denboran, eta pez horiek uh, galegiten dute ere piskat edo bederen bohok ahmatua kritikatzen dute eta horre ere tentxu batzu izanen dira, zenta familiako jende batzu eta beste jende hainit aterratuko dira ere elizatik. Tentxua handiak izan eusaz garaio horretan errandu guz, hor zir, ondoko eusketetan ere tentxuak eta ondoko egunak ere gogoak izango dira. Hori da, eh? zenta eriozaren nombait zerrenda ez da hortan mugatzen, zenta ekintza horren ondotik, bat espanol talde ahmatuak alen ahbasua gazte bat uh, baitzen du ondahuan, beraz, ogoita bi urteko gaztea, beraz, abertzalea zena, bairan iduriz etarekin loturik etzuena, eta erailko dute segidan, eta aldi berean Madrilen beti bat aion basko espanol uh, taldeak, erailko du ere uh, ikasle gazte bat emazte bat, emeritzi urtekoa, bilbon sohtu zena beraz, uh, erranen dute eta lekin lotura bat zuela baina iduriz zuen hainbestaren araberan eta hogez gain hor oh, jasteburu ta aste hortan gertatzen dira ere arrestatze hainitz eta beste ekintza edo atentatu saiatze batzu beraz hala hor gida zinez garai gogo bat ean, eta urte gogorak izanen dira negoziazio berri bat arte. Gagena markada bai aski uh, iluna, eta gogorra izan zen, ara boruka frango eta ekintza frango iregan baitziren. Peiotxe berri, miresker? Miresker uh, zuer. Eta eludan azte arte, hori duela berrogoi bi urte. Duela berrogoi bi urte. Ara, man, eludan, eludan aztean gehiago. Ez ginen bake prozesu bat ean, gerela no. prozesu bat ean <laughs> <giago. laughs> Ezena zaste zbe jo bai